Itt? és most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Jó reggelt kívánok lehet Először is azon gondolkodtam, hogy mába maradtunk, vagy péntekben te, ha nem nézel bele a naptáradba, még küldtem egy SMS valakinek, mert nem emlékeztem hogy melyik nap egyeztünk meg, hogy 11 órakor találkozunk a te fejedben a dátumok, az időpontok, a találkozóidat, hát mondjuk az óráid biztos nem, mert azok fixek, de egyébként mindig tudod mindenről, hogy mi mikor van? Hát előfordul, hogy összekeverem őket, de mindig megpróbálom felírni. Néha aztán elfelejtem, és akkor összekeverem. Igazi az a tétel a te esetedben is, hogy egyszer csak meglódul az idő, valami teljesen indok. 99.5. Minőségi szó. So... Minőségi szünet. 1, 2, 3 hit me. Yeah. Tell you, hit me with some good marijuana. Bring the fire, mafia. One more fire. Ah. Feelin' that vibe. Hopin' feelin' the vibe. To tell you, healin' outta nations, savin' off lives. Yeah. Let me tell you about the roll it up, blaze it up. Look who she a man, look her body like a palm tree In a Caribbean holy, -E, who the wires for her But me have no have to worry Cause the girl of people she grew up in my territory She a the greatest thing all over the land She can't show up man or a old man Me can ask her to sit in or give her command She feelin' the same pain, she ponin' on me hand All of them man, they ma watch how she grew All of them people, they ma watch how she do. All of them boy, watch her cause she do. She catch the fire easy, 'cause she no rule These are the girls who need no no When, When she try spring I mean more than any kind of cocaine. Number one Coming <coughs> from creation Matter sensation The song they give up King Salomon The it number one. Creation, but the soul, and they I away. Be the and away. When spoke, say babylon, and I run away. With the music and the we them every day. I saw me say, in a day, the time or the night time anytime roll it, drop it at the right time. Get the device, and get a time. Pull up the girl, her, give me the right wine. Bend up, fine, So they can't test when they high grade bumper. On the west break about stress is the best when we smoke it up and get high. It's a feeling when we so just fly away with us. Or you're going to buy the off with the fucking and the drugs. So mentally we're Those things shouldn't put your trust. We marijuana right up to the cross. Dealing of the vision, good for meditation. Water number one. Me from creation, sensation. Kings Good ne veut pas m'échapper. Qu'est-ce qu'on in faire? Comme faire bien ça m'a pas laissé. Pense à l'homme. Il est là derrière. Ça ne veut pas m'échapper. Comme faire bien ça m'a pas laissé. La façon de que va piger ça l'homme. Fősort a Rádióból. Adunk. Kapsz, Rádió Kó Kind Kilenc a világra.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 nem tudom, elindul, mint valami gyors vonat. Vagy te ezt nem éled így meg. De, de gyakran, hát, hogyha túl sok a dolgom, akkor igen. De ez mennyiben életkor kérdése, mert azt mondják, hogy 50 fölött gyorsabban megy az idő. Ezt aláírod-e, vagy nem írod alá? Nekem mindig nagyon gyorsan ment, vagy én mindig úgy éreztem, úgyhogy. Ami nem jelenti azt, hogy már 10 éves korodban 50 éves lettél volna? Nem, nem, nem, inkább az, hogy mindig sok helyre szaladgáltam. És hogyan vagy az idővel? Mindig kevés. Mindig időzavarba vagyok. De te vagy sok, vagy az idő kevés? Mindig túltervezem a napjaimat, és ezért azután futni kell, hogy utolérjem saját magamat, vagy odaérjek időpont. Mi történik azokkal a dolgokkal, amelyek kimaradnak? Azok végleg lemaradnak, vagy azok valahol bepótolhatók, de nem lehet bepótolni? Hát, amit tegnap nem csináltál, meg azt már nem lehet. Valamennyire azért lehet, illetve hát vannak bizonyos dolgok, amikre ha kevesebb idő vagy nem jut idő, akkor azért az ember az továbbra is foglalkozik vele, és megpróbálja később megint elővenni. És hogyan vagy az idővel egy párhuzamosan zajló változással? Tehát ahogy változik a világ, te és a világ egymástól függetlenül, vagy nem függetlenül, ahogy múlik az idő? Ezt is látod -e? párhuzamosan? Muszáj látni, az ember észrevési, hogy változik a világ igen. És annak idején a te szüleid, Sándor, Gábor, beszélgetek, ők optimista, pessimista, vagy ez nem megfelelő jelző, hogy milyen szülők voltak? Tehát milyen világképet kapta derülátás vagy nem derülátás okán tőlük? Hát ez nem volt egy központi gondolat, hogy derül. Ne, nem, nem, nem, nem, de figyelj, hülyeségeket nem, nem, nem központi gondolat itt arról való, hogy milyen volt a kisugárzás, kisugárzás Gábor kellett, hogy legyen. Valami volt, igen, az optimista volt, azt hiszem. Ha azt mondod, hogy azt hiszed, akkor nem vagy benne biztos? Nem vagyok benne biztos. Nem vagy benne biztos, vagy nem érted a kérdést, vagy nem akarsz rá válaszolni? Ezzel még sosem gondoltam, inkább őszintén <gül> ezt mondom, hogy most ez optimista volt, vagy nem. Alapjában, mivel rendben voltak a dolgok, én úgy emlékszem a gyerekkor. És ha alapvetően rendben vannak a dolgok, akkor annak van mindjárt egy olyan kisugárzása, hogy ez a kérdés feltevés alaptalan? Nem, nem, nem. Egy... Tehát, hogy a kérdésfeltevés annyira rólam szól, hogy erre te nem is tudsz jól válaszolni? Hát nem tudtam jól válaszolni, ez kiderült. Azt hiszem, hogy azt lehet általában mondani, hogy én tulajdonképpen arra, hogy a világ körülöttem teli van problémákkal, amik nehezen megoldhatóak, erre csak valamikor olyan serdődő koromban. Jó, de én nem ezt kérdeztem, én azt kérdeztem tőled, te már egy részletére beszélsz, én azt kérdeztem, hogy te is a világ, ahogy múlik az idő, változik. Abban problémát én még nem vetettem föl, hanem önmagában a változásra, hogy a fák kirügyeznek, aztán elvesztik a lombjukat. Igen, hát én azt lehet mondani, hogy amit otthonról kaptam, az egy kultúra volt, műemlékeket néztünk, kirándultunk, tetszett a világ. Ez a ez a gyerekkori emlékem, és aztán utána később, amikor ezt jobban megismertem, akkor akkor azután persze láttam benne problémákat, de az, hogy optimista vagy pessimista volt, erre inkább azt mondanám, hogy optimista volt az. Akkor másfél is képben kérdezem azt kérdezem, de alapvetően tőled, tehát ez már nem otthonról jöve, olyan, hogy múlik az idő, és nézed a környezetedet, magadat az embereket a tájat, az épületeket, hogy látod-e rajtuk a fejlődést, vagy esse egy jó kérdést, mert a fejlődésnek épp úgy része a pusztulás, amit majd egyszer valami más vált föl, de az emberben volt egy olyan kép, Mint hogy az édesanyját látja a konyhában, amit különböző ingrediencekből összerakja a, a húslevest vagy a rakott krumplit, és akkor azt nem is fejlődésnek látja, hanem lát egy, egy folyamatot, egy processust, aminek a végén van valami dolog, miközben az ember adott esetben itt nézi a, a szemben lévő lakótelepi házat, ami ugyan nem változik, legalábbis innen nem tűnik úgy változni, bár lehet, hogy ezt éppen kifestették, de annyira koszos az ablak, hogy azt se lehet látni, és az ember mégse tölt el, hogy a világ fejlődik, hanem, hanem vagy statikusnak látja, vagy a környezetét tekintve akár láthatja egyfolytában pusztulónak is. Tehát egy egyfolytában valamiféle tendenciát, ahogy nézel ki a fejedből az idő folyamán? Tendenciát nem látnék, de az ez persze egy általános benyomás az embernek, ahogy az élet előre halad, hogy hogy öregszik a világ is. Illetve, hogy valamilyen módon, hát ezt már a középkorban is mondták, hogy a világ öregszik, hogy már nem olyan jók a dolgok, már nem ugyanaz, mint ami korábban volt. És hát persze. Az Ez ember... egyébként arról szól, hogy maga az ember hogyan van az életkedvével, hiszen a világ egyfolytában öregszik és saját maga, nem panaszkodik saját magára. Ez egy korjelenség is lehet. Vannak olyan pillanatok, amikor az ember úgy érzi, hogy a dolgok azok nem jól állnak, tönkre mennek, megjavíthatatlanok, és aztán vannak néha olyan pillanatok a történelemben, meg az ember életében, és ez a kettő egybe is eshet de nem feltétlenül. Azt hiszem, hogy például... A 60-as évek az egy olyan pillanat volt, amikor az ember azt hitte, hogy hát most valami új élet kezdődik, valami új világ lesz lehetséges, és akkor egyáltalán nem érezték az emberek, nem panaszkodtak arra, hogy a világ öregszik. Az a, azok a plakátok, illetve az a kiállítás, amivel, ahol te tegnap megnyitó beszédet mondtál, az nem a 60-as évekre vonatkozott. az inkább a 80-as évek, 70-es évek vége, inkább 80-as 80 évek. Mi van ott? De már mi van, mi van ott a falakon ezen a kiállításon, amit te tegnap te pennyitottál? Ezek ellenkultúra plakátokat állítottak ki a Budapest Galériának egy kiállított termében Óbudán, amit egy gyűjtő, a PP Szabó György, aki zenész is volt, meg grafikus is abban az időben, összegyűjtött és egy egész kivételes gyűjtemény. Ez a, amit úgy lehet nevezni, hogy a New Wave, az új hullám magyarországi zenekarainak a plakátja, illetve azoknak a kulturális környezete. Erről már nem lehet azt mondani, hogy ugyanolyan ö, ö, virág, ö, virágokkal benőtt hippi környezet, mint a 60-as évek, és ugyanolyan vidám dolog, de egy érdekes együttes vagy érdekes egyveleg. Ezek a saját munkái, vagy más munkái is? Mindenféle. A saját munkái is, de mindenféle más. Tulajdonképpen egész jó dokumentáció arról, ami itt a 80-as években volt, az undergroundban, a szubkultúrában, a művelődési házakban, a valahol a város peremén. Ezek fényképek is, vagy csak rajzok? Lakátok. Lakátok. Lakátok, mitnek a plakátjai? Koncerteknek, rockzenei koncerteknek, vagy felolvasásoknak, néha színházi de mondjuk 90%-ban koncertek. Ezeket ő gyűjtötte? mindig mindig, ahogy elment, gyűjtötte és eltette. Magyar azról van szó, hogy ott volt a kasságban és leszette a falról? Nem egész, hát gondolom, hogy ismerte azokat, akik kirakták és összeszedett magának egy olyan, ami nem volt... Magyarul nem olyan, e volt egy olyan példája, ami nem volt kirakva, tehát nem látszik rajta a Igen, de van olyan is, amin látszik a rajzok úgyhogy ez egy részben személyes gyűjtés is. Idézd magadat, mit mondtál tegnap? Hát ez egy hosszabb bevezető szöveg volt, amit mondtam. A bevezetés az egy kulturális bevezetés. Megpróbáltam elmondani azt, hogy mi volt az ellenkultúra Magyarországon, illetve mi volt általában, és hogy az, amit volt, az miben különbözhetett. Miben különbözhetett a mitől? Az ellenkultúrától általában a világon. ez, tehát, azzal, az... tehát Más ellenkultúráktól? Az ellenkultúra az egy olyan általános elnevezés volt a 60-as évek végén, 70-es évek elején egy Teodorossák nevű újságíró vezette be, ami az egész ifjúsági kultúrának a, a termékére, az egész ifjúsági ellenkultúrára vonatkozott. Az gyakorlatilag a rockzenétől az avangárd művészetig a politikai mozgalmaktól a kommunákig mindent megpróbálva, hogy egybefogni, és azt mondta, hogy itt egy olyan ellenkultúra jött létre a fiatalok környezetében, ami szembeállítható a nagy kultúrával, a múzeumokkal, a a városi civilizációval ki kell vonulni ebből a világból, és egy új világot kell helyette, mellette, vagy a, annak a perifériáján csinálni, és hát ennek az egésznek sok köze volt a tiák a a Woodstockhoz, az életforma kísérletekhez. Hát Elért, hogy azért akkor, tehát most a, a 60-as évekről van szó, 70-es évekről, amik pedig a kiállítása jelentkezett, az a 80-as évek, tehát ott már legfőbb a terméke jelentkezett ennek, tehát a, a fa már akkor kivirágzott. Igen, pontosan erről van szó, hogy ezen belül aztán kialakult az ellenkultúrán belül mindenféle irányzat. És volt egy olyan, amit New Wave lehet nevezni, ami a nyugaton a punkhoz köthető, meg David Ballhoz, Lurithez, Patty Smithhez, egy kicsit vadabb. Egy olyan belső ellenhullám volt az ellenkultúrán belüli ellenkultúra, amelyik megpróbált ellenállni annak, hogy a nagyobb ellenkultúra, az a kommersz miatt, a kommerszkultúra a tulajdonképpen beépítette a lemezgyárak, a az ezt az egészet, ennek a lázadó oldalát elvette, és voltak, voltak olyanok, akik ehhez részben ilyen reflexzív módon viszonyultak, tehát kifigurázták azt, ami történt, David Bauer is ezek közé tartozott, és voltak olyanok, akik egyszerűen csak folytatni akarták azt a független amatőr ellenálló underground létformát, ami szerintük nélkülözhetetlen ahhoz, hogy ez ellenkultúra lehessen. Ebből lett aztán a punk, és ez ide is eljutott Magyarországra, ez valamikor a 70-es évek végén először egy Molnár Gergely volt az, aki itt Magyarországon ezekkel a dolgokkal fölépett és szervezte az első pankzenekart, a spions -t. aztán utána volt egy híres koncert, ennek a plakátja is kint van, Kudistyulatéren a pszichiátriai klinikának, az udvarán az URH és a Balaton koncert, ami kicsit ilyen zászlóbontás volt, ugyanakkor meg a bizottság együttes szentendrei képzőművészekből alakult rockzenészek együttese, és ebből e körül kialakult egy olyan millió, és hát ezt mutatja be ez a kiállítás, illetve ezeknek a plakátjait mutatja be, amiben keveredett egy ilyen lázongás, egy nagyon fanyar, pessimista hangulat, ugye a Mennyhártyenő azt énekelt az első koncertjén, ugye ez igen-igen kemény-kemény világ, meg voltak, tulajdonképpen az egész egy eléggé depressziós hangulatú szövegrendszer volt, ugyanakkor ebből azért néha vicces dolgot csináltak a bizottság ilyen Dadaista lázongást, aztán volt, aki misztikus hangulatot hozott a Vig Mihálya Balatonnal, volt, aki ö, szarkasztikus repszövegeket írt a pajorta, máshogy ezeket a műsorokban lehetett is hallani, úgyhogy ezt nem kell itt bemutatni. Az akkori aktorok voltak egy tegnap jelen? Voltak egy páran a bizottság együttes rengeteg bizottság volt azért, mert hát a képzőművészek, ö, maguk, ők maguk is festők voltak, tehát de, de nagyon jól értettek ahhoz, hogy valami eredeti vizuális arculatot teremtsenek saját maguknak. De amit lehetett látni, az az, hogy más együtteseknek is nagyon eredeti és nagyon ö, a korhangulatát most nagyon erős, erre erős. Jó, de most egy pillanatra elkezdti válaszolni, aztán nem fejezted be, hogy az akkori aktorok voltak-e tegnap jelen? Igen, igen. Igen, igen, hát maga eh, BP Szabó Gyúria eh, ennek a eh, kiállításnak a, az összegyűjtője, ő maga is eh, az Árdekónak, meg a BP Szervisznek volt a zenésze, meg eh, plakátokat is csinált, de voltak voltak egy páran, Zolpila Vahorn, Koko, meg eh, hát a zenészek közül, más együttesek közül elég keveset láttam az igazság. Ki fogja ezt a kiállítást megnézni? hát ezt nem tudom ö, aki el, el, elég ö, távol van a központból tehát oda ki kell menni maga a BP Szabó Gyuri is ugye, távol van a központtól. ebből a szempontból mennyire érezte az ember magát árvának vagy nem árvának hogy maga ö, a kiállítás ö, létrehozója például Amerikában él mint hogy az itthoniak érezték magukat át... Egyet, nem, nem, ezt nem tudom jól megkérdezni mert ez, ez egy ilyen lebegő kérdés én úgy éreztem, hogy inkább most ennek az egésznek lett egy kis aktualitása ismét, illetve ez már egy ideje van, hogy különböző helyszíneken megjelenik az, hogy tudomást kell erről venni, ami itt történt, illetve nem sem tudomást kell venni, hanem össze kell gyűjteni azokat a, a tárgyakat, azokat a zenéket, azokat a történeteket, amiket még össze együtt. Ugye ez nem nosztalgia, legalábbis, valószínűleg nem nostalgia, de mi az aktualitás? Hát sok aktuál, aktualitása lehet, mondjuk az, hogy egy, egyféle aktualitása az az, hogy a késő kádár kornak a, a mondjuk azt, hogy autokrata rendszere, az sokszor ez Jó, de ezt hogy érni meg a BP Szabó Gyuri? Nem tudom, hogy Los Angelesben, vagy hol él. Hát ő, Igen, Los Angelesben ezt nem kérdeztem meg tőle, ő most ezt azért csinálta ezt a kiállítást, mert ö, azt gondolta, hogy ennek a gyűjteménynek valahol ö, a nyilvánosságban volna a helye, és ö, időnként járt haza, és ö, többek között eszébe jutott az, hogy ö, ezt ö, végül csak nem dobozokban kellene tartani, hanem valahol kiállítá... voltak is ilyen kiállítások, egyébként a kogárban lehet, hogy onnan az, azt mondta is, hogy ez... Ö, ez, hogy ilyen plakátokat ott kiállítottak, ez eszébe juttatta azt, hogy hát neki tiszterekkor a gyűjteménye van. Talán féltem a találkozásoktól, azért nem mentem el, de el fogok menni, meg fogom nézni, és utána ismét visszahívlak, bár attól függetlenül fogunk találkozni. Köszönöm szépen. É, szívesen. Kladincai gábor hallottak. Se nem David Bowie, se nem Bizottság, se nem Balatom, se nem Pajor Tamás. Azt mondják, hogy jobban tenném, ha megpihennék, ártalmaská válhat a az Azt mondják, hogy minden túl. Nem kell... Rövidesen a minden igaz Nemes Gábor felhív Madridból. Van néhány percük, ha akarnak bármire refletálni, megtehetik. Ha nem, a mai műsor és a mai nap szempontjából hallgatni fognak örökre. 353-94-51 itt és e-mailben gmail.com választanak tesztésük szerint. Én valahol máshol járok. Ülnek, jó emberek, jót akarnak, nem ne nem fog tudni rá jól válaszolni, és nem válaszolok hogy... Azt mondják a dolgot, nem kell elsietni, mi lesz, nem jó a számítás. Nem akarok állni a fordulópörte, nem akarok állni a fordulópörte, nem akarok állni a, a, a fordulópörte. Igen. Szép öreges lány, kettőj látjuk, és azt szeretném megkérdezni, hogy hol lesz ez a Lajos utcában van az emlékezetem szerint. Lajos utcában. Jó, oké, nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen Próbáltam sokszor magam leállítani, befogtam a számot rendesen. De nem sokáig sem csendben, tűzögélni más is van ki erre képtelen. Nem akarok a futnak a percet, nem akarok állni, a bordul a főt. Nem akarok állni, a futnak a percet, nem akarok állni, a bordul a főt. 3.53.94.51 először. Tessék. Mondom, tessék! Én vagyok, csak azt akarom mondani, hogy a baktura ura lejáról hajtónál még hallom magát. Nem, egyetem értem, hogy mit mondtad. Pr próbálom megérteni, nem hogy mit mondott. Na, megyek az m és a Bach ura lejáról lejáronál még hallom magát. És ez egy jó hír. Számomra is köszönöm szépen! Valaki tud valamit Szarka Attiláról? Csak Aszódról jutott eszembe. Valamkor az Aszódi Nevelőintézetnek volt az igazgatója. Nekem Aszódról jött az eszembe. Senki? Marad az e Egy felajánlás érkezett, eddig ez pont több, mint a tegnapi, bár maga a megszólítás ez a Jani, kicsit elborzasztó, de majd meglátjuk, hogy ki van mögötte. A 353.94.51-et leüthetem? Senki többet? Akkor marad a a, a gmail.com és jön Nemes Gábor Madridból. És most, közéleti háttérmagazin, főszerkesztő, Fialajános. Jó reggelt, maggottam. Hát többször hívta, csak nem ment ki a hívás. Értem, ezt mondta, erről panaszkodott a fókusz is. Mit csinált? A fókusz vagy én? Nem, mit, mit jelzett a telefon? Hát ugye Skype-on hívlak, és azonnal leverte. Még ezt mondta a fókusz egy... is. Hát, akkor ezek szerint volt ilyen jelenség, sajnálom. Mm. De ott voltál amikor Orbán Viktor előadást tartott egy katolikus egyetemen? Nem, ez nem egy katolikus egyetem volt. Hanem? Bilbaóban egy egyébként kongresszi központ volt, de ahol ő beszélt, ez ugye a Katolikus Propagandisták Egyesületének a helyi összejövetele volt. Katolikus propagandisták? Mi az katolikus propagandisták? Az mi? Ezt kérlek szépen a spanyol eh, katolikus klérusnak, a, a püspöki karnak az ilyen agitproposztája. <gül> <gül> ilyen ideológiai eh, munkát végzők, akik laikusok, de persze a, tehát egyházi szervezet, de ők, ők akik rész lesz. És oda az ember hogyan jut el? Vagy ne kérdezzek ilyeneket. De most soros nem emlékszem a nevére, van egyetlen egy ö, ö, spanyol politikus, egy igen jobboldali spanyol politikus, aki, aki már nagyon kisodródott mindenhonnan. Ő az, aki ö, hát Frankótól nem akar elhatárolódni. Most a neve nem jut eszembe. Májó azt hiszem, de, de több neve van, az egyik neve Májó. Na ő, ő mutatta ott be még, még novemberben ö, Orbánt, de akkor Madridban volt ennek a szervezetnek a, az országos konferencia. Ez azonban egy Bilbao-i helyi összejövető. Tehát ez körülbelül olyan, mintha a spanyol miniszterelnök eljön Magyarországra, a katolikus spanyolországból, és mondjuk a, a Kecskeméti református biblia körben ott a, a, a, a előad. De ennek te tudod okát adni, mert én tényleg szóval semmi okom nincs, hogy kinevesek bárki csak az egészet nem értem. Hát a, persze, hogy van, oka. Ez az a hely, ahol fölállva megtapsolják, amikor arról beszél, hogy, hogy hát ő, Európa... Jött, Pomádi király új ruháját máshol is be lehet mutatni, ahhoz nem kell elmenni Bilbaóba. Nem, nem. Tehát az, hogy, az, hogy őt, őt helye hújázza, megtapsolják, amikor azt mondja, teszem azt, hogy Európának szüksége van a kereszténységre, és hogy Európának a rák az, hogy itt e szekularizáció folyik, és hogy, hogy, hogy ő kisebbsége vannak most a katolikusok, és milyen nagy baj az, hogy nincs benne az európai alkotmányban a, a kereszténység, míg ellenben a magyarban benne van. Tehát... Ehhez... ez bilba új, kell menni? Hát nem bilba új. Bilbaóban is el kell menni a katolikus propagandistákhoz. Erről egyébként, hogy ott volt egy ilyen előadás, erről Spanyolországban írt valaki? Igen, tehát hát persze, most ugye ezt ketté kell választani, Orbánról írt. Tehát a magáról, erről az összejövet, természetesen nem írt senki. De az, hogy Orbán ott volt, arról igen. És mit írtak róla? Hát megírták, amiket elmondott. Ugye az, az érdekes, hogy, hogy még a jobboldali lapok is Hát kicsit, vagyis is mondjam, kicsit, hát először is maga, maga az ötlet ugye furcsa, de hát amiket ott mondott, meg, meg ami a háttérben van, azért a, a magyar alkotmánymódosítás, azt, azt itt is tudják. Tehát ezt, én itt még nem láttam olyan ö, ö, jobboldali ö, cikket, amely ezt védte volna. Most már kiderült, mi lesz, mert tegnap beszélt az Elmondó egyik szerkesztőjével, tehát interjút adott az Elmondónak, ez egy konzervatív lap, és, hát majd kiderül, hogy miket mondod. De azért csak, csak azért, hogy tudjad, hogy mikkel foglalkoznak ezek a katolikus propagandisták. Tehát például a hittérítéssel, a konverzióval, tehát az azt jelenti, ha valaki Mohamedán, vagy ne, református és át akart térni katolikusit, akkor mit kell ez ügyben tenni? Akkor az ifjúság ö, megnyeréséről a hitnek, és az úgynevezett otthoni tanítás, otthon iskolától. Tehát vannak ugye itt emberek, akik azt mondják, hogy az a spanyol iskolákban nem megfelelő módon tanítanak, nem az egyháznak nem megfelelő ideákat közölnek az ifjúsággal, és akkor, akkor inkább otthon kell tanítani, tehát ilyen hazai ilyen otthon iskolát kell csinálni. Nem tudom, hogy ez jogilag hogy áll, de, de ezt nagyon forszírozzák, és akkor otthon át nyilván a Biblia alapján meg, meg egyéb ilyen, hát ugye a Darvérnyű nyilván szó sej. És ebből a szempontból van annak jelentősége, hogy legutóbb Orbán Viktor még nem volt katolikus? Én szerintem most föl se vetődik bennük, hogy, hogy reformális. Tehát amikor először beszélt, még Madridban akkor még beírták, hogy ő egyéb... Ja, mert, mert hogy ő mondta azért, mert, mert akkor még elmondta. Most már ezt nem mondta el, sőt az elmondó szerint az egész úgy kezdőd, elmondott egy mi <gül> De hát még egy dolog van, amire... amire nem, ezt nem győzőm hangsúlyozni, szóval Spanyolországban bizonyos dolgok másképp hangzanak. Ha nálunk azt mondja otthon, hogy hát a szekularizáció veszélye meg, hogy vissza kell adni az egyháznak a szerepét, hát nálunk azért volt, nem tudom, 30 valány év ateista kurzus, és akkor, akkor ugye kötelező volt ateistának lenni, vagy legalábbis ajánlott. Igen. És, és mondjuk ennek a fényébe... Hát ízlés dolga, de ezt elmondhatja valakit. Na de Spanyolországban, ahol a demokrácia legfőbb vívmánya az, hogy végre szekuláris állam lett. Utána a Frankó diktatúra alatt ez egy katolikus állam volt. A Frankó az deklaráltan keresztes háborút vívott az istentelen baloldaliakkal szembe. De ezért is beszélt akkor a katolikus propaganda osztály, mert ott viszont lehet ilyet mondani. Hát ez az egyetlen is ezt lehet mondani. Tehát... De akkor azt megtalálta. Hát igen, csak... Na, de most... A dolognak van még egy csavarja. Ugye elment, ugye voltak egy magánprogramja, az is Bilbaóval volt, hát arról nem is tudok, meg nem is tartozik rám, bár mondjuk azt azért megjegyzem, hogy vasárnap este játszotta játszott a Madrid. De ugye hétfőn este volt ez a Bilbao jelöldás, és eredetleg meg volt hirdetve ked reggelre, tehát tegnap reggelre, egy előadása, vagy beszélgetés az itteni új gazdasági, meg, meg politikai fórumon. Ami egy nagyon komoly szervezet, olyan, mint a Davoszi fórum, ahol, ahol ugye politikusok, üzletemberek, mindenfajta közjogi méltóságok, és, és, és néha művészek, tudósok is részt vesznek, beszélgettek kötetlen formába, tényleg minden oldalról. Tehát ez egy olyan, olyan fórum, ahol, aminek nincs politikai előjele, tehát itt mindenki részt vesz meg volt hirdetve. Én be is oda, hogy ő ottan beszél. Na de nem ért volna vissza valószínűleg bilbao ból idejében is. Amikor választani kellett a katolikus propagandisták meg a spanyol politikai és gazdasági elit között, akkor azt mondta, hogy a katolikus propagandisták így aztán ezt lemondták, hogy helyette a katalán szocialisták elnöke beszélt, a, vagy társalkodott ott. Ami hát azért azért furcsa, mert ha egy miniszterelnök külföldre megy, ugye akkor az egyik legfontosabb feladata, hogy az üzleti kapcsolatokat ápolja, hogy, hogy a személyes tekintélyével próbálja meggyőzni az ittenieket, hogy hát érdemes Magyarországa kereskedni, beruházni, és a többi, Meg egyetem megmagyarázni, hogy mi az a Magyarország, mit akar esetleg a félreértéseket eloszlatni. Na most ehelyett lemondtam ez így különösen furcsa, mert mondom, ez ki volt, tehát itt nem arról van szó, hogy, hogy mérleg ez aztán a másikat választotta, hanem mind a kettőt választotta. Hát nem tudom, el, el kellett jutni a Szecser, mert nem tudom, nem szeretnék olyasmit bonyolult, de nem tudom. Ennek, ennek a Szecserre semmi köze, hétfő este volt az előadása a ban kedd reggel lett volna ez az előadása itt, úgy volt, hogy egy... De ez hét... hol, ott is Bilbaóban vagy Madridban? Nem, Madrid. Madridban. Itt Madridban. Uh -huh. Utána 10 óra 15-kor találkozott Raholjal, és a miniszterelnökkel. És Az megvolt? Ez megvolt, bár mondjuk ez a Spanyol televízióból nem derül ki, szóval nem tudta magát föltornázni ez a hír. De, ö, de tehát nem ért vissza valószínűleg este, másnap reggel, tehát tegnap reggel érkezett ide meg, nyilván nem ért volna már oda a 9 órás reggelére, ez egy ilyen a formája az, hogy egy hotelban, nagy hotelben egy reggeli. Ez az amerikai típusú jelent. Én ezt értem, ez hogy a kilenckor reggeli, negyed, tizenekkor a miniszterelnöknél ez egy nagyon fast breakfast? De ez belefér egy óra alatt, ezt, ezt meg lehet. Szóval... És motoros felvezetéssel eljut a miniszterelnökhöz negyed óra alatt? El. Ja, rendben van, te vagy ott. De, de egyébként de nem, össze én nem voltam a, rej, tehát én ezekhez a technikai részének nem értek. Azt láttam, hogy ez, tehát én magam bejelentkeztem erre a. Le, erre a fórumra, és aztán közölték velem, hogy, hogy nem menjek, mert te mehetek, de nem az Orbán lesz. Helyette volt a katalán szocialisták elnöke? Helyette volt a katalán... Én jönnöket illetve végül is a katalán szocialistákkal még sikerült tegnap este kapcsolatba lépni, mert egy könyvemutatón voltam, ahol a katalán szocialisták korábbi elnöke, aki egyébként katalán miniszterelnök is volt, egy, egy könyvét mutatta be, amit egy újságúról együttesen írtak, és ha elmentem. De az este volt ennek ez semmi között. De te érted azt, ami most ezügyben ott történt, és rám nagyobb hatással kéne, hogy legyen, mint rád, mert ugyan te is magyar állampolgár vagy, de te momentán Madridban élsz, én viszont Budapesten. De milyen jövőképpen rendelkezzek az alapján, amit Orbán Viktor 48-72 óra, nem tudom hány óra alatt Spanyolországban produkált? Hát ő... <gül> Azt kell mondja, hogy, hogy, hogy most túl azon, hogy, hogy erről nekem mi a véleménye. Meg túl azon, hogy neki mi a véleménye. Meg túl azon, hogy, hogy milyen jövőképe van, vagy mit akar elérni. Tehát egyszerűen nem produktív, ez nem hatékony. Tehát... Ezen része kevésbé érdekel, mert tudomásul veszem, hogy nem produktív, de az üzenete, azban az, az van valami, Tehát, mint, mint ami itt van, csak nem tudom, hogy ezt most Spanyolországból is miért annak kell ide árablannia. -e. Aztán a kettéke az otthonok, hogy Spanyolországban ez most nem tudok jobszodni, hála Istennek senkit sem érdekel. Tehát Spanyolországban Magyarország nem tétel. Ö, tényleg a puskáson kívül a spanyoloknak nincs sok közük Magyarországhoz. Ráadásul ugye ide nem jönnek a, a magyarok, mert ugye itt is óriási a munkanélküliség. Rengeteg problémájuk, gondjuk van, nem akarnak ők még évekkel még foglalkozni. Tehát Különösebben őket ez, ez nem... De Bilbaóban miért nem mentél, de nem engedtek volna betéget Vagy ez zárt körül volt, vagy messze van Madridtól? bilbao Bilbaóban két okból nem mentem. Az elsők azért volt, mert el akartam menni erre a fórumra, és Cs én úgy éreztem, hogy én már nem érek vissza. Uh -huh. A másik meg nem volt erre most fölesleges 300 eurón. Uh -huh. Megértem. Azok azon kívül fölmértem, hogy amit ott ő mondani fog, azt tehát ahhoz valószínűleg hozzá fogok jutni gyakorlatilag azonnal. Ö, hát ilyenkor már, az, amikor az ember már így, így huzamosabb ideje tudósító, akkor, akkor azt is megnézi, hogy, hogy érdemes elmenni egy sajtörtezetre vagy. Jó, akkor azt kérdezem tőled e tekintetben záró kérdésként, hogy mi az üzenete a bilbaóban elmondott beszédnek nekem itt Budapesten. Mit üzent nekem onnan? Ez azért tudom nehezen fölmérni, mert ugye ez a, ez a pávatánc része. Tehát e, itt a spanyoloknak olyasit mondtam, ami azoknak tetszik. Nem biztos, hogy szó szerint ugyanezt elmondaná Magyarországon is. Ja, de például mondok valamit. Ja, van egy üzenete. A, az El Pais az kis kiszúrta, hogy, hogy tulajdonképpen a, a, a. tulajdonképpen Orbán még azt is bevallja, hogy tükközik. Magyarországon tükközik. Tűnik elmondta, hogy hogyan került be az Isten áld meg a magyart a magyar alkotmányba, egy olyan országba, amely szerinte is abszolút szekularizált, és nem vallásos. Igen, és mit mondott? Azt mondta, hogy hát meg kell dolgozni a népet. <gül> és ennek az volt az útja, és ezt, ezt nem fogod elni, de az volt az útja, hogy kiküldtünk kérdőíveket az embereknek, Amelyekben mindenfajta kérdéseket tettünk föl, amelyben szó se volt se Istenről, se vallásról, se semmiről, azonban amelynek a kapott válaszok alapján azt mondhattuk, és azt mondtuk... Deriváltak egyet? ...hogy ezek megfelelnek a keresztény értékrendnek. Uh -huh. És ha már megfelelnek a keresztény értékrendnek, hát akkor ezt ki is nyilvánítjuk. Jó, hát, azért figyelj, én már nem voltam fényes formában, és tőle se lehet, volt, aki nem panaszkodott miattam, de ugye azt érzem, hogy én nem akarok az Orbán Viktor laboratóriumában élni. De senkinek nem akarok a laboratóriumában élni. Tehát én kémia tagozatos voltam, ott ö, annak idején Varga tanár úr, Varga nagyon jól felügyelte a, a viszonyokat, ö, hogy senki ne tudja olyasmit összehabarni, amiből baj lehet. De én köszönöm, Köszönöm szépen egy laboratóriumban, ahol kísérleteznek velem, ahol tesztelnek. Ráadásul egy olyan célból, amitben engem meg se kérdeztek, mert a másik példa, amit te mondta, az kicsit olyan volt, mint mintha egy tyúkot beraknaknak egy fazékba, és időként megnéznék, hogy megpuhult-e. De én nem akarok bekerülni. Eleve nem azt akar, nem akarom megnézni, hogy villával szurkáljanak. Meg nem vagyok egy tyúk egy fazékban. Tehát nem. Jó. És, és ebből most nem az következik, hogy szeretnék veled helyet cserélni, mert csak emiatt nem akarok Madridba menni. Nem teljesen igazad van, de azért hagyd tegyem hozzá, hogy a dolognak, tehát a dolgot... És a humorát se érzem, tehát ha veled való beszélgetésben nagyobb mértékben érzem a humorát, de amikor el fogok innen köszönni, akkor azt fogom mondani, hogy Jézus Mária, ami egyébként egy nem egy megfelelő kifejezés, mert az valószínűleg a katolikusak számára más jelent, mint nekem. Igen, igen, de e, jó, én nem akarom én se elhumorizálni a dolgot, de azért én azt hiszem, hogy... hogy tehát nem kell azért mindent komolyan venni. Szóval, azért ebből amit. A... Jó, de azért ne felejtsd el, hogy ebből a szempontból nem, mint az ATV-s műsoromból, volt, egy messziről jött ember, vagy te ezt másféleképpen érzékeled, és én se gondolom így. De láttam az emberek reakcióját, néha csak azért hallgatom a bolgár műsort, hogy legyen mitől elborzadnom, ahogy az emberek bezártságban élnek. Tehát ott konkrétan, ott, ott tényleg egymást főzik a tyúkok a fazékban, egymás mellett különböző fazekakban is, és, és az van bennem, hogy hogy, hogy nem, nem, tehát hogy nyissanak ablakot, vagy választanak másik konyhát, azért nem annyira, tehát hogy, a, hogy ez nem olyan, mint a kukta, aminek úgy le is van zárva a teteje, tehát kinyithatatlan, és a gős csak a tetején tudta hozni, tehát ebben van valami egész elképesztő. Hát azért azt hagyj tegyem hozzá a, a, a, a bolgár műsor és a bolgár védelmében, hogy hogy azért, tehát az, amiket most mi beszélünk, amiről a bolgár beszél, azért az egy nagyon kis részéhez el a magyar közönségnek. Szóval nekem öcsém nemrég volt, ő rendszeresen járt vidékre, mert például cigány szűr, mint orvos. És valamikor ott a megkérdezett valamit, valakit egy, egy faluban, és úgy szóba esett, hogy klubrádiós, akkor a néni rány, mondja, az mi? De nem a klubrádióról van szó, itt a szabad szellemről van szó, hogy az emberek nem informálódnak, az ne egy klubrádió függvénye legyen, vagy nem a mi kettőnk beszélgetésének. Tehát ha az emberek kíváncsiak arra, hogy milyen az időjárás, akkor ne hallgassák meg a rádiókúban, hanem menjenek ki az utcára, nézzék meg, higgyenek a szemüknek. Jó, jó, de hát azért valaki él egy faluban, azért az információ az országos, a politikai, a gazdasági, a kulturális információ azért valahonnan kívülről kell, hogy jön vagy újságból, vagy tévéből, vagy, vagy rádióban, és általában tévéből jön. Ha meg a rádióból jön, hát azért akkor ugye tegnap kíváncsi voltam, hogy mi a, hogy fognak ezzel foglalkozni Magyarországon, és, és meghallgattam tegnap a, az én hát szeretett Kossuth Rádión déli kónikáját. És hát azt kell mondjam, hogy nagyjából abban a szellemben folyik ott a diskurzus, mint, mint ahogy... Jó, de te tegnap szerepeltél a klubrádióban? Igen, amit most neked elmondtam, ezt így, nagyjából így elmondtam reggel a tulgrádióban, és hát délben pedig ugye a, a, a déli krónikában, ugye a Rahoy Orbán találkozóról. Akkor jó van. Igen, tehát eny, ennyiből ennyiből uh, én elmondom a dolgot. Én nekem én nem érzem úgy, hogy missziót, vagy nem tudom, mit teljesítek. Én ami volt az eszemet, tudok, én tudom. Én... Bár ugye tudjuk, hogy minden tagadásban van valami állítás. Jó, nem. Én, ezt mondom, én tényleg tudósító vagyok. tehát Annak érzem magam, még akkor is, hogy most egy kicsit talomba vagyok rakva. És én mindig ezt csináltam, hogy de nem vagy talomban, a talomban a rakva, nemes. most neked ez az állapotod, úgyhogy nem mondd azt, hogy talomban vagy rakva, mert ez a te állapotod. Nincs? Nem vagy talomban. A korab... Vagy ha most talomban vagy, akkor korábban is talomban voltak. Ne, akkor azt mondom, hogy alapjáraton működök csak. Tehát... De nem működsz alapjáraton. Mert, mert, mert, tehát, hogy mondjam, tehát, van olyan, hogy a száműzötti létet kell normális létnek találni, különös tekintettel arra, hogy a korábbi száműzötti létedet, amikor tudósító voltál, az képes voltál nem száműzötti létnek látni, honnan akkor is száműzött voltál lehet, hogy magad száműzöttje. Jó, akkor, akkor azt kell mondanom, hogy ez egy... Tehát, Értem, amit mondasz, de, de szeretnék a pszichiáteret lenni. A szó jó értelmében. És sportolaki minden nap futott 10 kilométert, és most, most csak lekocog a, a sarki közérbe és visszacol, azért az úgy az különbség. Még akkor is ettől nem kell kétségbe esni. Mm, igen, igen. Hát most ebben már mélyebben nem el elmerülni, szerintem nem. Um, és mi amikor hallgattad a Kossuth Rádiót akkor mire jöttél el? Hát hát arra, hogy, hogy, hogy tényleg ugye azt mondtad, hogy, hogy van egy ilyen világa a födő alatt, hát az egy, az egy más világ, abból, abból, abból más dolgok derülnek ki abból, abból olyan dolgok, vagy olyan szellemiség vagy, vagy, vagy olyan kérdések föl se merülnek, amelyeket te megkérdezel tőlem, vagy Like Hozzátéve, vagy azért én azt merem mondani, hogy ez néha tényleg vicces. Tehát a klubrádióval szemben én ezt nem tudom nagyon komolyan venni. Van bennem késztetés rá, de van bennem valami belső tiltakozás. Én ne hülyéskedjetek már velem. És nem vagyok hajlandó gettóba menni, és ott aztán a, a sérüléseimet nyalogatni. Az nem megy Ú, nekem már. Csak... Lehet, hogy még egyszer bekövetkezik, de akkor már nem is jövök onnan ki többet. Csak az a baj, hogy, hogy... Nem tudom, emlékszel a gettóba nem mentek, hanem küldték az embereket. De vannak olyan kulturális gettók, amelyekben az emberek maguk zárják, ezt te is jól tudod. Tehát a gettósodás adott esetben a hádlemi négereknél, vagy afroamerikaiaknál nem ugyanaz, mint a, a nyilasok által megszállt Budapesten, ezt meg te tudod, nemes? Nem, de azért, szóval azt kell mondanom, hogy aki éppen alul van, akit éppen korlátoznak valamiben, azzal én azért mindig elnézőbb vagyok, és hát ugye... Jó, de én meg azt tudom neked mondani, innen nem túl népszerűen, hogy a gettósodásra ebben az országban van hajlam. Mindenféle külső erő nélkül. A gettósodásra sokkal nagyobb hajlam van egyébként, mint a szabadság iránti vágy kifejezésére. Ha az utóbbira csak felakora vágy és akarat lenne, mint az előzőre, nem tartanánk itt? Ez lehet, de ez most már filozófikus kérdés viszont. Nem filozófikus, hanem hát annyiban filozófikus kérdés, amennyiben ezt a mostani helyzetet sok szempontból leírja, hozzáti vagy te Madridban, vagy én meg itt. Ez igaz, de ettől függetlenül vannak kőkemény lehetőségek, kőkemény adottságok és kőkemény realitások. És uh, én lehetek... Uh... De, de ebből a szempontból te nem alapjáraton vagy, te most felsőjáraton vagy, te most pont arról beszélsz, amit én tegnap uh, szoktam beszélgetni egy televízió magasrangú vezetőjével, csak úgy beszélgetünk a világról, és én úgy többször felmerült, hogy én egyébként bekerüljek-e különböző hírcsatornákba szándékosan a kejfejelcsi híreivel kapcsolatban, és mondtam neki, hogy nem, nem akarom. Amit nem csinál meg a természet, az itteni természet önmagától, azt én nem akarom, mert akkor ennek van valami oka, és én ezt az okot nem akarom uh, kikerülni, vagy nem akarok rajta erőszakot tenni. Ez a hazánkban világhírű, Farkasházi kevés jó dolgot mondott, vagy lehet, hogy sok jó dolgot mondott be a haza, kobayashi Kenicsi úr, a hazánkban világhírű karvester, ez egy olyan mondat, ami alapján, ha csak ezt az egy dolgot mondta, akkor már érdemes volt beszélni, de itt most kobayashi Kenicsi vagy, és az nem kevés. És én ezáltal most téged nem leértékelek, hanem éppen föl. Lehet. Nem lehet. Én akkor... Nem a méret a lényeg, nemes. Nem, nem, nem. Én csak azt akarom mondani, hogy, hogy nagy baj van ott, ahol, ahol valami rend. De most nem azzal kell foglalkozni, ahol nagy baj van, hanem ott kell foglalkozni, egy adott esetben orvosolhatja ezt a nagy bajt, ami egyébként szerintem olyan nagyon nem nagy baj. Persze, de én nem feleztem, hogy a baj van ott. Ahol, ahol ahhoz, hogy valaki normálisan működjön, valamilyen szinten hőssé vagy. De nem kell, nagyon jól beszélsz, nem kell hősé, pontosan ez a klubrádió problémája. Nem kell hőssé válni, egész egyszerűen avval a manér nélküliséggel kell létezni, amivel próbálkozni kell, aztán vagy megy, vagy nem. Nem olyan nagy kunst egyébként ebben az országban szabadnak lenni, és nem forradalmárnak lenni. Kétségtel a történelmi hagyományai inkább vannak annak, amiről te beszélsz, de rajtad se látszik, igaz, hogy te nem vagy itt? Magamról szándékosan nem beszélek, ez nem az én dolgom. De nagyon nagy küzdelmet folytatok ez ellen a heroikus pózzal való önmagunk méltatása ellen. Jó, jó, csak hogyha valakit, a valakit fejbe várnak, és mártirát esnek akkor teljesen mindegy elnézést, ahogy hogy most stilisztikai... De kit vágnak fejbe? Kit, kit tesznek itt Mártére? Hát azért a klubrádió fejbevágása elég húzamosabb elég ideig folyik, szóval azért valaki, aminek el... De egy jogi fejbevágás és egy politikai válás között az nem egy identikus, az nem ugyanannak a bogárnak a, a, az egyetfejlődése. Nekem az teljesen mindegy, ne arra, hogy ez hogyan valósul meg. Én látom, hogy mi történt a magyar sajtóval, látom, hogy mi történt a magyar rádióval, a, a, a közmédiával, Ö, hova kerültek onnan az emberek az utcára. Ö, jó részük a mai napig nem tud sehol elhelyezkedni, és, és, és hatalmas szellemi energiák hevernek parlagon. Ebben igazad van, de ennek, ennek nem lehet a végeredmény, hogy a sérálmekből Duna legyen ott van a klubrádió, amelyik lehet, hogy neked tetszik, vagy nem tetszik, vagy amelynek a stílusát lehet kifogásolni, de, de akkor, amikor arról van szó, hogy megkapja ugyanazokat a jogokat, lehetőségeket, és, és mint, mint az összes többi, és hogy, hogy nyomják-e, vagy nem nyomják, és teljesen ez, hogy, hogy politikai, jogi, gazdasági, vagy egyéb eszközökkel, mert tudjuk azért, hogy gazdasági eszközökkel, lehet a legjobban elnyomni valakit, és ez meg is történik, nézed meg a hirdetéseknek a, a struktúráját. Tehát akkor azt kell mondanom, hogy akkor teljesen idegen vagy, hogy, hogy mit mond, és akkor azt kell mondanom, amit Walter mondott, hogy egy szavával sem értek egyet annak, amit ön mond, de az életemet fölteszem azért, hogy ezt elmondhassa. És ez a helyzet, és ilyenkor teljesen lényegtelen, hogy, hogy, hogy egyébként ízlés, vagy, vagy, vagy gettósodás, vagy, vagy, vagy hősies, Virtus, vagy, vagy mi az egyéb... Ö, ö... Jól beszélsz, én ebben mélységesen nem értek egyet. Én egyébként a Klubrádiónak ezt a megnyilvánulását nagyjából úgy látom, mint Orbán Viktor is szereplését. Hát ebben, ebben mélységesen nem értünk egyet, azt hiszem. Már csak azért sem, mert... Orbán. Nem az egészet, tehát azért ez egy fontos dolog, hogy nem az egészet, de az attitűdjét, igen, és az attitűdjével. Én az attitűdjét is értem, de az attitűdjével nem azt szolgálja. Az attitűdje egy sértett ember az attitűdje, attitűdje, amit én megértek. De ezt, amit, amiről mi most beszélünk, ezt a klub Rádión kívül, például Bilbaói szereplésről, klub Rádión kívül, meg, meg jelen esetben nálad, itt a Kúban, másút nem hallgatott. Ergo, ez a fontos, és ez a lényeges, mert ha ez nem hangzik el... Ebben teljesen igazad van, ebből a szempontból egy hírrádiónak kéne lenni, és az összes további csúcsálást abba kéne hagyni. Mert a csúcsálásnál olyan színeket kap, és olyan ízeket, amelyeket súlyosan deformálják, és abból a szempontból, hogy ez lehet, hogy nálam is így történik, nem menti a másikat. De most azt kell mondanom, hogy ehhez nekem nincs közöm. Tehát... Hogy, hogy, hogy, De én az egészet látom, nem csak a részét Ez egy kívülés dolga. Nézd, vannak emberek, akik a te műsorodat, a te személyiségedet nem szeretik, nem tartják elfogadhatónak, vagy egyszer lekapcsolják. Ettől még neked jogod helyett szereped van a, a magyar sajtóban. De ez most nem, nem, nem ez most nem egyszerűen erről van szó, hogy én egyfolytában azt nézem, mint ahogy adott esetben az állatok tisztítják saját magukat, és nézik azt, hogy mi hol van, amiben persze tévedésbe kerülhet az ember, de azt nézi, hogy hol van olyan sebb a testén, amivel foglalkozni kell, mert egyébként az az ő viselkedését befolyásolhatja. Én egyfolytában csinálom, és egyfolytában figyelem magam, akkor is, hogyha ez egyébként nem látszik rajtam. Ez az az attitűd, ami mivel én egyébként folyamatosan, permanensen mindenkitől távolságot tartok, amit persze nem lehet, és amitől magamra maradtam, és amivel egyébként gyanúsan nézek mindenkire, aki nem így viselkedik. Ebből a szempontból te nem ezek közé tartozol? Nem. Én nehezebb tudnám magamat besorolni, de az biztos, hogy egy olyan helyzetben, amikor meg kell küzdeni azért, hogy... Egy másfajta vélemény, vagy egy másfajta információ, vagy egyáltalán egy információ elhangozó. Hogy mondjam neked, csak nagyon világos legyek, én Korrágy György írásai van, amikor tetszik, van, amikor nem. Én akkor korrá György politizál, kikapcsolom, mert azon kívül, hogy számtalan dologban igaza van, számtalan dologban olyan mértékben nincs igaza, hogy azokat egyszerűen poroltóval kéne oltani, mert olyan tüzet tud csinálni, amilyen tűz csinálásához neki joga van, én abban nem akarok részt venni. Ugyanezt látom egyébként most más tevékenységeknél, és érted? Ez, ez az, ami engem dühít, és ez az, amire egyébként mérsékelten vagyok ráhatással és baromira nem érdekel hogy egyébként szimpatikus vagyok-e közben, vagy sem. Bocsánat, csak azért egyet kérdezek. Egyrészt, hogy Orbánt is kikapcsolod, amikor mond olyan dolgokat, amelyek szintén tüzetszítanak, vagy Navracsicsot. Hát Orbán viktor és a ebből a szempontból, abban a konyhában, ahol én élek korrád, nem főszakács, az Orbán Viktor pedig jelen igen. el? Igen, Navracsicsel igen. Őt is kikapcsolód, de ez a kérdésem. A másik kérdésem pedig az, hogy hát korlád végül is egy író. Azt mond politikáról, amit akar. Igen, de ebben neked teljesen igazad van, de azok, akik őt egyébként politikáról kérdik, kérdezik, azok agitrop szempontból, mert tudják, hogy mit fog mondani, és azonnal a melegében szeretnek létezni, és maga a gettosodásnak az előidézői, a saját sérelmeiknek a korádi tüzön való égetése, hogy igenis lássuk magunkat hősiesnek, ez az, amire beszélnének vele irodalomról, de nem. Nem. Szóval kicsit most, most ott, ott tartunk, hogy, hogy, hogy a zsidók miért mentek gettóba, hogy... Nem, én a zsidók egyáltalán nem beszéltem. Nem, én csak azt, én azt akarom mondani, hogy el akartak-e bújni, el akartak-e különülni, ö, nem akartak a nemzetteste lenni, vagy pedig esetleg oda száműzték őket. Most ez annak a fényében, hogy közben a zsidókkal még egy dolog történt, én csak ezzel mondom, ez így, ez így nem lehet és nem szabad felvetni. Nem akarom. Ebben neked teljesen igazad van, de én erről egyáltalán nem beszéltem. Ez a történelmi. Ö, ö, de én nem vagyok hajlandó, egy, egyfolytában az életemet történelmi kataklizmát mentél élni, mert az élet egyfolytában nem történelmi kataklizma. Nem, de... És aki feltünteti az életet permanens kataklizmaként, arról én azt feltételezem, hogy rosszul látja. Ezt persze a tévedés kockázatával mondom. És aki olyan aktorokat keres, aki ezt a szenáriót erősíti, arról azt mondom, hogy identitásválságban van. Függet, hogy ő meg azt mondja, hogy én vagyok abban, vagy független attól, hogy többen mondják rám, hogy identitásválságban vagyok, mint rá. Ebből a szempontból az önreflexiómra nagyobb mértékben tudok hallgatni. Persze vannak olyan jelenségek, am Na de ha senki más nem kérdezi meg már elnézést Korágyi Györgyet, akkor akkor is meg kell kérdezni, hogyha tudom, hogy mit fog mondani. Szóval másképp néz ki az a helyzet, hogyha korrágy György mindenütt szerepel a, a születésnapi alkalommal. Én ebből a szempontból úgy vagyok korrágy Györgyel, mint Százkár olyankor megverték és mutogatták őt a tévében, és az ember nem tudta, hogy most mennyire sajnálja, mert egyszer azt látta, hogy mennyire szeret hősé Ne arra, hogy Gábor, ez nálam nem fog megtörténni. Százkár, hogy nem tudom, hogy hozta ide. Konrágy, 80 éves volt egy magyar író. De Koray György, amikor nem volt 80 éves, ugyanígy viselkedett. Szeretem, nem szeretem. Ez egy, egy hív, egy esemény. Ilyenkor beszokták mutatni. Sehol máshogy nem mutat. De most nem a Koray jelenlegi viselkedésére beszettek. Én hát... Koray a 80-as évek második felében is ugyanezt éltem meg, és ugyanerről beszélgettem vele. De most sehol máshogy nem mutattál mint az ATV-ben és a Klubrádióban. Ezek után szemére az ATV-nek vagy a Klubrádiónak, hogy kérem szépen előáll ezzel a korrát mert hiszen úgy is tudjuk, hogy mit fog mondani. Hát azt kell mondjam, hogy nem jogos és nem igazságos, mert ezt akkor lehetne mondani, hogyha lett volna az összes többi helyen megjelent volna. és De az a rócsónak lett volna a része. És, és, a a és akkor tényleg a, a gettósodó gettólakók a, a maguk is sebeivel, Jönnek elő korlátlan, de nem erről volt szó. Tehát itt egyszerűen egy olyan funkciót látnak el ezek az általag gettósodóknak nevezett euh, médiák, amelyet valakinek el kell látnia, és az arról ők nem tehetnek, hogy, hogy minden megszólalásuk önmagában, ha úgy tetszik, rögtön kritika, rögtön, rögtön vélemény is. Ez minimálisan se foglalkoztat, de ennek az őszhatását azért te Madridból kevésbé látod jól, mint én itt. Ez lehet, hogy még pont tud nem értek el, Hát jó, akkor ugyanazt tudom neked mondani, mint Korágy Jöjdnek, akinek a 80-as évek második felében azt mondtam, hogy Nyugat-Berlinből könnyebb uh, szidni ezt a kormányt, vagy ezt a rendszert, mint egyébként. Tehát amikor ő azt írta, hogy az emlékei hazája, vagy valami ilyesmit írt, egyébként nem volt semmi bajom, de amikor azt írt, hogy az emlékei hazája, akkor azt mondtam magam, hogy nem, hogy már az emlékei hazájában, ez nekem nem az emlékeim hazája, és lehet, hogy az emlékeim hazája lennék, akkor, akkor mondjam magamat német írónak. Ez kicsit. egy 80-as évek második felében való élmény? Fél úr, hát szóval egy íróról beszélünk. Hát szóval ez olyan, mint amikor egy színésznek a politikai nézeteit a szemére Szóval egy írónál a legfontosabb az ő írói munkássága minden egyéb másodlagos. És Van olyan, amikor az ember bent a ringben, és nem adnak örül, ha drukolnak neki a szóképletes értelmében, hanem valaki segít neki. És ebből a szempontból más az, aki tevékenyen vesz ebben részt, és más, aki az emlékei hazájához így viszonyul. Lehet, de én még akkor is egy fényégi különbséget látok a között, hogy civilek, vagy művészek, vagy akárkik beszélnek akármiről, és ott alákérdezek, vagy, vagy egyetértek vele, mint, mint hogyha mindez politikusokkal történik. Tehát a politikus az egy egészen más állatfajta, egészen mást várok el tőle, és egészen másképp beszél. Én mind a kettőről rossz véleménnyel vagyok, de azt gondolom, hogy maga az élet máshol van. Jó, e, ebben úgy látszik itt, itt, itt markánsan kirajzolódtak a véleménykülönbségek. Hát ezek most már így maradnak meg, 941, van, hogyha azért ezek a markáns véleménykülönbségek nem akadályoznak, akkor egy hét múlva a őból. Sőt, ezek ösztönöstek igazán. Itt? És most közéleti háttér magazin. Fialajános. fiala János.